«Ні, це просто неподобство, Маркіяне. Тобі що сказано? Лежати, лежати, ти, Кузькіна, мать твою! Що робиш? Куди зібрався? Лягай негайно! Я тобі лікаря привів!» Антуанетта одразу показала характер. Вона знала, як розмовляти з такими хворими. «Лягайте, Маркіяне!» «Антонович! Він, Кузькіна, його мать! Бачите, не лежиться, а щойно вмирав!» «Лягайте, Маркіяне Антоновичу! Я мушу вас оглянути! Вам не можна зараз вставати!» «Та я цілком здоровий. Степане, чого ти панікуєш? Лікаря потурбували!» «Зараз побачимо, хто з нас здоровий. Ви на здорового не дуже схожі, чесно кажучи». Полковник Журавський майже із застосуванням сили змусив пацієнта лягти. Журба підкорився та приліг, наче на крісло стоматолога, напружений і зніяковілий. Одразу було видно, що людина мало знайома з лікарями, не звикла хворіти». Марк'яна Антоновичу приступила до виконання своїх обов'язків туанета. Давайте розпочнемо з того, що зручно лаштуємося. Дозвольте, подушку, я поправлю. Тепер ляжте зручно, розслабтеся, спокійно, заплющить очі, дайте руку, я порахую пульс. Цей високий, сухорлявий чоловік чомусь слухав її, мов дитина. Він чемно ліг, простягнувшись довгим тілом на дивані. Тут, мабуть, інколи відпочивав і покійний Гамлет. І подушка, що опинилася під головою, напевно також його, Гамлетова. Про це думав, певно, і журба, і це не дозволяло йому цілком розслабитися і заспокоїтися. Пульс щастий, з перебоями, аритмічний, не сподобався Антуанеті. І з серцем у нього не все гаразд. Потрібно серйозно обстежити. І тут, наче у відповідь на її думки, пульс почав вирівнюватися. Зникли перебої, аритмія. Сильні, потужні удари? Ні. «Не все так погано», – вирішила Тоня. Вона тримала цю широку чоловічу руку, відчувала пульсацію судин, променевої артерії. І не тільки аналізувала суто медичні характеристики пульсу, вона намагалася зрозуміти, що більше, про того, хто так довірливо простяг свої 180 см на дивані. Він послухався її, заплющив очі, став зовсім беззахисним і дозволив лікареві не тільки виконувати свій гуманний обов'язок – а й удовільнати свою жіночу цікавість. Антуанетта переставляла пальці по променевій артерії. Немов потребувала стільки часу для визначення характеристик пульсу, частоти, наповнення, напруження, ритму, а сама, користуючись правом старшої ситуації, пильно вдивлялася у риси обличчя. Чіткі, локанічні, нічого зайвого, та напрочут гармонійні, напрочут чоловічі. У ньому виявляється довгі густі ще підкручені до гри вії, високі, о мудрості чоло, ніс прямий, рівний, губи. І зовсім вони у нього не тонкі, як їй здалося. Такі губи потрібні тільки для того, щоб цілувати. «Стоп, пані лікарку, чи ви не здуріли випадком? Що ви там собі подумали? Цілувати? Сказилися. Таки сказилися, Антонета Одуардівну. Біля ліжка хворого вам дурне в голові. Вас чого сюди кликало?» Обстежити, оглянути, призначити. А ви. Ганьба, ганебна. Не минуло й години, як ви розмірковували про підступність цього біологічного виду, цієї породи людей, що носять штани і голять бороду. Антуанета, немов стрепенувшись, облишила свої дослідження, пульсу, які потроху переростали у глобальні роздуми над центром життя, окремого індивідума і людства загалом. Дозвольте руку. Наклала манжетку для вимірювання тиску, прилаштувала фондедоскоп, Не втрималася від того, щоб спершу пропальпувати пульсацію ліктьової артерії. І не тому, звичайно, що їй недостями хотілося торкнутися його смаглявої шкіри, а ще задля вимог методики. У голові закрутилося підленьке не користі ради, а токмоволею прославши м'яжени. Так і є, тиск підвищений. Не катастрофічно, але гіпертонічно. Розтибніть сорочку, будь ласка. Довгі рівні пальці слухняно розтибнули верхні ґудзики. Ганета допомогла. Груди ледь кучерявилися псивілим де не де волоссям, стримала себе від пальпації серцевого поштовху, як того вимагала методика обстеження серцевої хвороби.